Випустив чорний пені, тоді коли Англія відчувала великі труднощі зі створенням вдалої поштової системи. Її величність прийшла в такий захват, що поставила свої ініціали на перших двох марках, що вийшли з-під Королівський автограф зробив їх надзвичайно дорогими, так що нам із братом пощастило. А де ж друга? Хотілося б поглянути на Марку, що коштує такі величезні гроші. Барати кинулися до величезного сейфа, що стояв у кутку кімнати. Не мав золотий самородок, Альберт ніс шкіряний альбом. Фрідріх заклопотано підтримував його під лікоть, ніби охороняв скарб. Елері покрутив альбом в руках». Марка являла собою прямокутник із чорними написами та профілем королеви. На світлій частині обличчя виділялися дві крихітні літери АВ, проставлені висвілим чорним чорнилом. «Марки абсолютно ідентичні», – сказав Фрідріх Ульм. «Навіть ініціали один від одного не відрізниш». «Вельми цікаво», – заважив Елері, повертаючи альбом. Брати прибрали його на місце і дуже ретельно зачинили сейф. «Ви, звичайно, замкнули ящик, після того, як троє ваших відвідувачів оглянули Марку». «О, так», – відповів Фрідріх Ульм, – «я це зробив особисто». «А запрошення ви розсилали самі? Я не помітив у вас друкарської машинки». Усю нашу кореспонденцію друкує друкарка з кімнати 1102, пане Квін. Елері подякував продавцям марок, помахав рукою детективу зі страхової фірми, штовхнув сержанта Велівня Систий Бік, і вони разом вийшли з контори Ульмів. У кабінеті номер 1102 знайшли друкарку, молоду жінку з різкими рисами обличчя – Сержант Велі пред'явив їй свій поліцейський жетон, і незабаром Елері читав копії запрошень ульмів. Запам'ятати імена й адреси йому не становило труднощів. Перший візит Квін і Велі нанесли Джону Гінчмену, грубому і нетовариському старому, із сивим волоссям і очима свердлинками. Так... Він знаходився в конторі Ульмів вранці два дні тому. З Беннісоном раніше не зустрічався. Чорний Пенні, звичайно, кожен філателіз знав, що у братів Ульмів є дві цінні марки-близнючки з ініціалами королеви Вікторії. Крадіжка? Він гінчмен. Нічого не знав про Беннісона або про того, хто видавав себе за Беннісона. Він гінчмен. Пішов раніше злодіє. Йому байдуже хто вкрав марку, тільки щоб його залишили в спокої. Сержант Велі почав виявляти певні ознаки ворожості. Але Елрі, посміхнувшись, з сталевими пальцями натиснув на руку поліцейського і вивів його на вулицю. Вони спустилися в метро. Худий і жовтий, як китайський сургуч Джон Пітерс, Підтвердив, вони з Гінчмену покинули контору ульмів раніше третього відвідувача, хоча він до того ніколи його не бачив, хоча й чув про нього. Про чорні пені Пітерс був в курсі, навіть намагався два роки тому придбати одну з них, але ульми категорично відмовилися продавати». «Філателія», – сказав Елері сержанту, коли вони знову опинилися на вулиці, цікаве «прецікаве хобі». Судячи з усього, вона вражає своїх жертв якимось видом психічного захворювання. Не сумніваюся, що колекціонери можуть убити один одного за цю марку. Сержант зморщив ніс. «А як хоч вона виглядає?» Стурбовано запитав він. Велі, відповів Елері, вона виглядає чудово, але щось в ній не так. Ейвері Бенісона вони знайшли в старому будинку, зробленому з вапняка, недалеко від рівер. З господарем було приємно розмовляти. Він виявився м'якою і ввічливою людиною. «Я ніколи не тримав у руках те запрошення», – розповідав він. «Бачите, я наняв чоловіка, що назвався Вільямом Планком, що він стежив за моєю колекцією і великою поштою, яку отримують усі серйозні філателісти. Планк розбирався в марках, і він був незамінний два тижні. Мабуть, він і перехопив запрошення від ульмів». Це був шанс пробратися до них в контору, що він і зробив, назвавшись Беннісоном. На мою думку, колекціонер знизав плечима. Це неважко для безсовісної людини. Він, звичайно, не показувався з ранку, коли сталася крадіжка. Звісно, ні. Здійснив крадіжку і зник. Чим він займався у вас, пане Беннісон? Рутинною роботою помічника філателіста. Сортував марки, складав каталоги, відповідав на листи. Він прожив тут два тижні. Беннісон заспокійливо посміхнувся. «Бачите, я холостяк і живу один у цій великій барлозі. Я справді був радий його компанії, попри його деякі дивацтва». «Дивацтва? Ну так» пояснив Беннісон, якийсь відлюдькуватий тип. У Планка було мало особистих речей, і вони також зникли два дні тому. Схоже, він не любив людей. Коли до мене приходили, він ховався в своїй кімнаті, немов не хотів бачитися з ними. Виходить, крім вас, ніхто не зможе описати його. Боюся, що так, пане Квін. Він був досить високим чоловіком, немолодим, я б сказав. Взагалі помітна людина. Чорні вуса і темні окуляри. Виділять планка з будь-якої юрби. Елері зручніше витягнувся в кріслі. Я дуже цікавлюся його звичками, пане Беннісон». Як вам скаже наш славний сержант, з дрібними рисами в поведінці, часто безневинними речами, можна зловити злочинця. Будь ласка, подумайте як срід. Хіба в нього не було ніяких звичок? Бенісон зі стурбованим виглядом надув губи. Його обличчя проясніло. О, Боже, звичайно були. Він нюхав тютюн. Еллорі та велі переглянулися. «Забавно», – посміхнувся Елері, «Так само, як і мій батько, інспектор Квін. Знаєте, я мав сумнівне задоволення з дитинства спостерігати нюхача тютюну. Планк нюхав регулярно?» «Точно, відповісти не можу, пане Квін», – насупившись, сказав Беннісон. Фактично, за ті два тижні, що він прожив тут, я бачив, як він нюхав тютюн тільки раз, хоча ми цілими днями працювали разом. Це сталося минулого тижня. Я вийшов на кілька хвилин і, повернувшись, побачив, що він тримає маленький різблиний ящичок і нюхає щось, затиснувши це між пальцями. Він швидко заховав ящичок, де, не хотів, щоб я спостерігав. Хоча сам Бог знає, мені було наплювати, доки він не курив у кімнатах. Одного разу через сигарету невбережного помічника у мене трапилася пожежа. І цієї пригоди мені вистачило надовго. «Обличчя Елері ожило». Він випростався і почав водити пальцем по пенсне. «Ви, напевно, не знаєте його адреси?» – повільно запитав він. «Не знаю. Боюся, я його взяв без відповідних застережень», – зітхнув колекціонер. «Ще пощастило, що він нічого не вкрав. Моя колекція коштує купу грошей». «Безсумнівно», – промовив Елері і встав. «Можна скористатися вашим телефоном, пане Беннісон?» «Будь ласка!» Альрі порився в телефонному довіднику і зробив кілька дзвінків, розмовляючи так тихо, що ні господар квартири, ні сержант Велі не могли нічого розібрати. Поклавши трубку, він звернувся до Беннісона. «Ви не могли б викроїти півгодинки?» «Я хочу зробити з вами маленьку прогулянку містом». Беннісон спочатку здивувався, потім взявши пальто, вимовив із задоволенням. Елері зупинив таксі, і вони втрьох поїхали на 49-ту вулицю. Коли машина зупинилася біля маленької книжкової крамниці, Елері вибачився і поспішно війшов всередину. Через хвилину він вийшов зі старим унекером, який тремтячими руками замкнув двері. У конторі братів Ульмів на них чекав детектив Гефлі зі страхової фірми і покупець Унекера Гасліт. Радий, що ви змогли прийти, весело звернувся до них Елері. Доброго дня, панове Ульме, невелика нарада. «І думаю, нам вдасться прояснити цю справу, як личить квінам». «Ха-ха!» Фрідріх Ульм почухав голову, а Альберт, що сидів у кутку в зелених окулярах, кивнув. «Нам доведеться зачекати», – сказав Елері. «Я попросив прийти також пана Пітерса і пана Гінчмена. Присядьмо». Хоча напруга ззовні не відчувалася, у кімнаті повисла важка мовчанка. Доки Елері міряв кроками кімнату туди-сюди з явною цікавістю, вивчаючи марки в ящиках, сержант Веллі дивився на нього з сумнівом. Потім відчинилися двері і з'явилися Пітерс і Гінчмен. Забарившись на порозі, вони переглянулися. «У чому справа, містер Квін?» – із посмішкою запитав Гінчмен. «Я зайнята людина». «Не така вже і унікальна якість», – посміхнувся йому Еллері. «Ах, пане Пітерс, доброго дня! Думаю, вас не треба представляти один одному. Сідайте, джентльмени!» – раптом різким тоном промовив він. Двері відчинилися ще раз... І на них витріщився маленький сивий чоловік, який чимось нагадував птаха. Сержант Веліс дивувався, а Елері весело кивнув. «Заходь, батьку, заходь. Ти як ніколи вчасно. Зараз почнеться перша дія». Увійшовши, він підняв маленьку голову і обвів усіх уважним поглядом. «Навіщо ти телефонував, сину?» Нічого екстраординарного. не вбивство і взагалі не по твоїй частині, але може тебе зацікавити. Джентльмени, інспектор Квін. Старий інспектор пирхнув і сидів. Витягнувши стареньку коричневу табакерку, він із насолодою з старого нюхача вдихнув тютюн. Елері. Тихо стояв у середині кімнати, спостерігаючи за збентеженими обличчями присутніх. «Крадіжка чорного пені, як ви, завзяті філателісти, називаєте цю марку», – почав він, – була цікавою задачкою. Я сказав, була навмисно, бо справу розкрито. «Це та сама, про яку я чув в управлінні?» – поцікавився інспектор. «Так. Розкрито?» – перепитав Беннісон. «Боюся, я не розумію вас, пане Квін. Ви що, знайшли Планка?» Елрі безтурботно помахав рукою. «Я і не збирався його шукати. Бачите, Планк носив темні окуляри і чорні вуса. Будь-яка людина, знайома з криміналістикою, скаже вам...» що людина зазвичай ідентифікує людей за поверхневими деталями. В очі кидаються чорні вуса, а темні окуляри западають у пам'ять. Той, що знаходиться тут, пан Газліт, який, за словами Уникера, не відрізняється спостережливістю, побачивши людину, що напала на нього, навіть при тьмянному світлі вуличних ліхтарів – Згадав, що у того були чорні вуса і темні окуляри Все це просто і навіть не особливо дотепно Можна припустити, що план хотів, щоб його запам'ятали Я переконаний, що це маскування Вуса, звичайно, фальшиві і темних окулярів він не носить Всі дружно кивнули це перший і найпростіший із трьох казівників, що ведуть до злочинця. Едрі посміхнувся і раптом повернувся до інспектора. Батьку, ти старий нюхач тютюно. Скажи, скільки на день ти підносиш до носа цю паскудну коричневу пилюку? Кожні півгодини або, мабуть, інспектор на мить замислився. Щось на зразок цього. Іноді так само часто, як ти куриш сигарети. Все правильно. Містер Беннісон сказав мені, що він тільки раз бачив планка, який нюхав тютюн. Хоча вони два тижні працювали пліч-опліч. Зверніть, будь ласка, увагу. Це важливий факт. По обличчях присутніх було помітно, що вони нічого не розуміють. Тільки старий інспектор кивнув, покрутився на стільці і став холодно вивчати обличчя людей, що сиділи навколо нього. Елері запалив сигарету. «Відмінно», – сказав він, випускаючи маленькі хмарки диму. «Ось вам і другий психологічний фактор, а ось і третій». План в публічному місці вдарив пана Фрідріха Ульма по голові з явним наміром вкрасти ціну Марку. Будь-який злодій за таких обставин захоче якнайшвидше змитися. Пан Ульм був лише частково оглушений. Він міг прийти до тями і підняти шум, міг увійти покупець, міг нарешті повернутися пан Альберт Ульм. «Один момент, синку!» Перебив його інспектор. «Наскільки я зрозумів, існують дві марки, як там їх. Я хотів би поглянути на ту, що залишилася». Елері кивнув. «Джентльмени, принесіть, будь ласка, марку». Фрідріх Ульм встав, прокульгував до сейфа, повозився з дисками і сталеві двері відчинилися. Він кілька секунд попорпався всередині і повернувся зі шкіряним альбомом, де зберігався другий чорний пені. Інспектор Квін із цікавістю і з такою ж, як у Елері, повагою досліджував маленький клаптик старого паперу вартістю в 30 тисяч доларів. І ледь не випустив альбом, почувши, як Елері звернувся до велі. «Сержанте, ви не могли б позичити мені свою зброю?» Масивна щелепа поліцейського зарухалася, коли він діставав довгоствольний револьвер. Еллорі задумливо зважив зброю в руці, пальці зімкнулися на рукояті, і він попрямував до зламаного ящика, що стояв у центрі кімнати. «Джентльмени, стежте, будь ласка, за моїми діями!» Я пояснюю третій пункт моїх міркувань. Щоб відкрити ящик, план скористався залізним прутом. Для цього йому довелося чотири рази, як показують сліди під кришкою, вставляти прут між кришкою і передньою стінкою. Як бачите, ящик зроблений із тонкого скла. Крім того... Він був замкнений, а чорний пені лежав у закритому шкіряному альбомі, захованому всередині ящика. Думаю, план стояв тут. Зверніть увагу, в руках у нього залізний пруд. Як ви вважаєте, джентльмени, як вчинить злодій, якому треба поспішати? Всі мовчки продовжували дивитися на нього. Губи старого інспектора стиснулися – а на величезному обличчі Велі почала виникати якась подоба посмішки. «Це ж так ясно!» – продовжував Елері. «Уявіть, що перед вами планк. Револьвер в моїй руці. Залізний пруд. Я стою над ящиком. Його очі, заховані за скельцями пенсне, засвітилися. Він підняв револьвер високо над головою» а потім став повільно опускати сталеве дуло на тонку скляну кришку. Альберт Ульмс закричав. Його брат Фрідріх, не зводячи погляду з Елері, підвівся. За півдюйма від кришки рука Квіна-сина завмерла. Дурню, ви ж розіб'єте скло!» – закричав філателіст у зелених окулярах. «Ви тільки...» Він стирбнув уперед і з розчепіреними руками опинився перед ящиком, немов бажаючи захистити його. Гелері посміхнувся, хіткнув револьвером у живіт Альберта Ульма. Я радий, що ви зупинили мене, пане Ульм. Руки вгору, швидко. Чому? Навіщо? Що ви маєте на увазі? роззявив рот Ульм старший, швидко піднімаючи руки. Я маю на увазі, неголосно промовив Елері, що ви і є планк, а ваш брат Фрідріх спільник. Вигляд обох ульмів був переляканий. Поруч із ними вже стояв сержант Велі. Особливо розклеївся Альберт Ульм, що тремтів, як осиковий листок при синих поривах вітру. Елементарний ланцюг дедуктивних міркувань. Продовжив Елері Квін. Спочатку пункт 3. Чому злодій, замість того, щоб здійснити найлогічніший вчинок, розбити скляну кришку залізним прутом, чотириразово використав прут, витрачаючи при цьому дорогоцінні секунди? Відповідь очевидна. Щоб захистити від можливих пошкоджень і інші марки в цьому ящику». Так, тільки що жваво зобразив пан Альберт Ульм. Хто більше за всіх повинен був берегти ці марки? Гінчмен? Пітерс? Беннісон Або міфічний Планк? Звичайно ні. Тільки брати Ульм – власники марок. Старий уникер почав посміюватися. Він штовхнув інспектора. «Бачите, хіба я не казав, що він розумний?» Я б ніколи не додумався до цього. І чому Планк не вкрав інші марки з ящика? Збоку злодія було б логічно вчинити так, але Планк їх не чіпав. Крадіжка інших марок стає безглуздою, якщо злодіями є брати Ульми. «А як із тютюном, містерек він?» – запитав Пітерс. Виходячи з факту, що пан Планк, схоже, дозволив собі це задоволення лише раз за весь час, поки він працював у пана Бенісона, висновок очевидний. Оскільки тютюн нюхають часто і не ховаючись, то значить, Планк нюхав не тютюн. Що ще можна вдихати таким шляхом? Наркотики в вигляді порошку, героїн. А які відмінні ознаки наркомана, що нюхає героїн? Нервове спотворення обличчя, худорлявість майже до виснаження. І найголовніше – очі, зіниць яких зрадницьки стискаються під дією наркотику. Ось вам ще одне пояснення, чому Планк носив темні окуляри. Вони виконували подвійну функцію – що запам'ятовується, і прагнення приховати очі, здатні видати пристрасть до наркотиків. Але коли я помітив, що пан Альберт Ульм Елері підійшов до зніченого чоловіка і зірвав з нього зелені окуляри, відкривши застигли точкові зірниці, носив їх, це послужило психологічним підтвердженням того, що він і був планком. «Так, але всі ці крадіжки книжок, – нагадав Газліт. – Це частина спритного і добре продуманого плану, хоча й притягнутого за вуха, – продовжив Елері. Якщо Альберт Ульм переодягнений злодій, то Фрідріх Ульм із раною на щеці – його спільник. Виходить, якщо брати злодії – так крадіжки книжок були всього лише обманом, відведенням для очей. Напад на Фрідріха, втеча з книжкової крамниці, крадіжки Європи в хаосі – це все розумно спланований ланцюжок інцидентів, покликаний підкреслити наявність стороннього злодія та переконати поліцію і страхову компанію, що Марка вкрадена, хоча насправді її ніхто не крав. Мета всього цього, звичайно ж, отримання страховки, при цьому навіть не розлучившись із самою Маркою. Адже обидва брати – фанатичні колекціонери. Маленький, товстий детектив Гефлі тривожно заворушився. «Все це вельми достовірно, містер Еквін але де чорт забирай Марка, яку вони вкрали самі в себе?» куди вони її сховали. Я постійно розмірковував над цим Гефлі. Довгий час єдиним доказом їхньої провини. Мені здавалися, лише ті три пути в моїх міркуваннях. Знахідка зниклої Марки стала б вирішальним доказом провини братів Ульмів. Намагаючись відновити хід подій, продовжив Елері, я поставив собі запитання – яке найбезпечніше місце для Марки. Потім згадав, що обидві Марки абсолютно ідентичні, навіть ініціали королеви на одному й тому ж місці. Будь я братами Ульм, я б сховав Марку як герой знаменитого оповідання Едгара По у найбільш очевидному місці. А яке найбільш очевидне – Елері Квін зітхнув і повернув револьвер сержанту Велі. Батько, звернувся він до інспектора, який все ще продовжував вивчати принесений йому альбом із Маркою. «Мені здається, що ти запропонуєш подивитися другий чорний пені, кому-небудь із філателістів у нашій компанії, навіть не випускаючись із своїх рук». Вони легко виявлять, що перша марка наклеєна на другу таким клеєм, від якого не залишається жодних слідів. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький